Човекът на шестата раса Всяка раса се отличава с известни качества. Черната раса – с въображение и силни чувства. Червената – с активност. Те прилагат геометрията и математиката. Жълтата раса се отличава с обективния или предметен ум. Бялата – с разумност. Откак е дошла на земята, тя тегли нещата на везни и ги изучава. Шестата раса, която предстои да дойде, съдържа в себе си добрите качества на всички раси, които са живели преди нея. В това отношение тя представлява вътрешен синтез на човешките добродетели. Като живее на земята, човек минава през фазите на миналите раси. Някой път той проявява обективено, тогава проявява жълтата раса. Хората на жълтата раса са консервативни и фанатици. Някой път човек е воинствен, остатък от червената раса. Някой път чувствата вземат него надмощие. Това е остатък от черната раса. Видите ли човек, който проявява разумност, той е от бялата раса. Колкото и да се пази човек, все ще мине през фазите на миналите раси, и ако е самостоятелен, ще се учи от тях. Шестата раса е раса на справедливостта и на Царството Божие. Шестата раса иде вече. И тогава Царството Божие в миниатюра ще се въдвори на земята. Един брат запита. Учителю, справедливостта не е ли нещо по-нише от Царството Божие? Защо по закона на справедливостта един, който работи по-малко, по-малко трябва да получи, а според един по-вижд закон всеки трябва да получи според нуждата си. Царството Божие и справедливостта са едно и също нещо. Аз говоря тук за божествената справедливост. Културата на ума създава външни форми. Шестата раса ще влее съдържанието на тези форми. Всяка раса е дала нещо от себе си. Бялата е направила много повече от черната и от жълтата. Следващата раса Расата на любовта ще даде най-много. Тя ще се представлява от благородни, светли души. Тя ще донесе новата култура на земята. Идеите на шестата раса са като въздуха. Те сега навсякъде проникват. Славяните ще дадат подтик за шестата раса. След събитията, които стават... Шестата раса ще стане активна в живота. Ще започне да поема ръководството. На земята ще има много повече нейни представители, отколкото сега. Те ще дадат нова насока на културата. Славянството е подложка, върху която ще бъде присъдена шестата раса. Един брат запита. Има ли възможност в България да се яви шестата подраса? Да, има условия. Затова се работи в България от няколко хиляди години. Шестата раса ще организира света. Ще поеме ръководството на земята в ръцете си. Божественото в човека приспива сега нището, животинското в него. Хиляди години го приспива както заспива змията. Шестата раса ще ръководи, а жълтата и бялата раса ще изпълняват нейните нареждания. Учените хора, които ще дойдат, ще турят ред и порядък в света. Те са хората на шестата раса. Бялата раса ще отстъпи мястото си на следващата. Както едно време, черните отстъпиха мястото си на нея. Разумните хора от всички народи ще образуват шестата раса. Вие пристъпете бавно и сигурно към шестата раса. Там ви очаква срещата с светлите души, които ви обичат. Никакво колебание и съмнение. Шестата раса всеки ще съзнава, че и другите имат права и свобода като него. Казано е. Ако не се родите изново. Тези думи подразбират шестата раса. Новораждането, за което говорят християните, е влизане в шестата раса, а покаянието, обращението и прочее са приготовление. Новородените са вече в шестата раса, в нея няма да има вече умиране. Като дойде човек да си отиде, Човек ще се дематериализира, ще стане невидим. Няма да има гробища. Гробища ще има само за останалите хора, а не за онези от шестата раса. Както сега едновременно с бялата раса има черни, червени, жълти, тъй ще бъде и в шестата раса. Бялата раса само приготовлява пътя на любовта за шестата раса. Хората на любовта ще бъдат други хора. За тях се отнасят думите в Евангелието Първото възкресение. Проявата на любовта в хората. Това е първото възкресение. Шестата раса носи положителна красота. Хората от тази раса ще имат много правилни черти. Ще бъдат красиви. Те ще носят висок идеал в себе си, който ще ги прави красиви. Те ще бъдат много по-красиви от сегашните. Те ще бъдат най-красивите хора, които сте виждали досега. Лицевият ъгъл на европееца е 80 градуса. У по-низшите раси е 75 градуса. У кучетата е 35 градуса. У човека на шестата раса ще бъде 90 градуса. На животните лицето е отзад. Значи, станало е обръщане на 180 градуса. Много рядко съм виждал красиви хора. Веждите на хората от шестата раса ще бъдат по-прави. Ще показват, че са части от един много голям кръг. Значи, те ще бъдат много малко извити. Цветът на тези хора ще бъде светъл, като една фигура, осветена от слънцето. От лицето им ще излиза светлина, като че радиират. Вечерно време няма да има нужда от лампи. Дето ходят ще бъде светло, понеже човек ще излъчва светлина. Техните очи ще виждат надалече, ще виждат в тъмнината. Когато гледаш един човек отдалече, не го знаеш какъв е, а пък човекът на шестата раса ще вижда подробностите отдалече. Ние трябва да придобием качеството на светлината, безкористието и качеството на водата, мекотата. Това, което е направила светлината, като е осветила пространството, направете го и вие. И това, което е направила водата, като е очистила нещата, направете го и вие. Човекът от шестата раса вече е построен. Той съществува. От хиляди години го има но го пазят, скрите. Не го показват на всички. Природата е затворена книга. Който знае да я отвори, чете в нея. Мнозина гледат затворената книга само отвън, Подвързията й. й. Сидването на шестата раса хората ще влязат в рая, ще излязат от греха. В бъдеще човек ще помни своите минали прераждания, ще му е приятно да ги помни, но ще чувства, че е излязъл от старото си състояние, както пеперудата, която по-рано е била гасеница. Човекът от шестата раса ще бъде музикален. Като влезе при болния, като му пее или свири, болният ще оздравее.